What are Visszajött. Hát igen, meg kimentem. És most? Jó reggelt! Egezd ki a Horváth Péter! Youtube-on eltűnt az adás. El, visszajött. Jó, rendben van, nem tudok mit tenni. Nem érdekel. Tehát, még elmondhatom a Milkovicsnak azt, hogy hogyan jönnek létre rádiókús állapotok. Én inkább arra gondoltam, hogy arra reflektálnak, amiről a hatháziákossal beszélgettem, de beszélgethetünk arról is, hogy az elmúlt pillanatokban a YouTube hiánya, milyen hiányérzetet okozott önökben. Jó reggelt! Most már van kép, látom magamat. Övédesen felívom Györgyevics Benedeket és aztán Füri és Balást. 01 9 111 168. Figyelek abban, mire Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát Számomra nagyon elkeserítő volt, amit a hatházi mondott. Hát én amit egyszerűen... a hatháziból kipréseltem. Amit a, ha, amit a hatháziból kipréselt. Az volt. Szám, ez van a szonyom. Ez van. Hát én... borzasztó. Nézze, nézze, megmondom önnek őszintén. Ez egyáltalán nem lenne borzasztó, ha lenne egy gyurcsány Ferenc, ha lenne bárki aki ezt önnek elmagyarázza. Ez attól elviselhetetlen, hogy önnek senki nem magyarázza el, viszont elvárják öntől, hogy nem elég, hogy tolerálja, de meg is érti. Én meg azt mondom, nem tolerálom, nem értem meg. Ezzel együtt lehet, hogy Karácsengeljére szavazok, ezzel együtt lehet, hogy Dobrev Klárára szavazok, ezzel együtt lehet, hogy nem megyek el. De most azt mondom, nem, nem, soha! A kurva életbe! De, de akkor mi a bűnös... Na jó. Mondja. Szóval, szóval, szóval egyszerűen, egyszerűen el vagyok képedve, és nem tudom, mit csináljak, és ugyanoda jutok, ahogy eddig a tótcsabára szavaztam, mert nem volt más. Hát most nem fogok a tótcsabára szavazni, Igen, de, de nem én Tó vagyok de, egy. de ez nem a tócsabáról Csabáról szól, asszony, és Nem, nem a sajnos szóval. nem. Hát sajnos nem. A, Az a baj, Könnyen lehetséges, hogy ez mindig így volt. De most előválasztás címén bengettek bennünket a pártok a konyhájukba, és én nem kérek belőle. Hogy önök Jó, hogyan hát. döntenek, az az önök dolga. És könnyen lehetséges, hogy elmegyek szavazni. De most azt mondom, nem. És az az ingerültség, amit rajta látnak, az egy valós ingerültség. Nehogy már a Fidesz jön ebből jól ki. Ebből csak kollektívan jöhetünk ki rosszul. Fideszsel együtt. 061-911-168, aztán üzemi hőmérsékre kell hűlnöm, mert a Györgyev is nem érdemelné meg, hogy ezt a fialát kapja. Van akinek tetszett az, ami elhangzott? És ha valakinek nem tetszett, akkor mi nem tetszett benne. 061 911 Most már van szöveg, van kép, van hang, Kita nyithatnák a szájukat. 61 9 11, 11, 168 először. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Minden tiszteletem a hatház júrél, és méletetlenül csalódtam a karácsony Gergelyben. Ne ragudjam, milyen tisztelete a hat, Tehát Érti, a hatházi áldozat ennek az egésznek, de hagyta, hogy áldozata legyen. De, de akkor benne? is az egész tevékenységét, amit mostanáig letett hát azt, az arra hogy okay, okay, Ahhoz nem kellett volna előválasztáson indulnia. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallástunk! Zero egy kilenc száz tizenegy százhatvannyolc először. Zero egy kilenc száz tizenegy másodszor. 061-9111-168. Senki többet? Igen. Jó reggel, csak átkerülnöm. Én még két hétig gyűröm az ipart, aztán valamikor fussunk majd szója régen találkoztunk. Történjen így. Megmondom neked őszintén, legyen bármilyen kontraproduktív is a kapcsolatának megítélése szempontjából, de ebben a jelen politikai helyzetben én nagyon sokra értékelem, hogy te hétről-hétre rendelkezésre állsz, mert e, e, Gyakorlatilag az elkövetkezendő egy év talán ennyi már nincs, de mindent úgy esz meg politikailag, hogy abban egyébként egy talpalatnyi hely nem marad, vagy legfeljebb egy talpalatnyi hely marad meg olyannak, amit egyébként a politika nem kebelezne be, vagy valami módon nem befolyásolna úgy, hogy abban az illető azt mondaná, hogy néze fiala, szívesen mondanék valamit, de ennek most olyan kockázata van, hogy értse meg én inkább eltekintenék tőle. Lehet, hogy egy picit ö, opportunistának tűnök ebben az ügyben, de én azt hiszem, hogy én 2016-tól kezdve megtanultam, hogy hol lakik a magyarok istene, úgyhogy azok a pofonok, amiket az általad az említett helyeken és területeken valószínűleg mindenki akarva vagy akaratlanul be fog gyűjteni az elmúlt időszakban. Én ezekből jó párat már 2016-ban kénytelen voltam elviselni, tehát hogy milyen az, amikor minden, ami szakma az, is átpolitizálódik, minden közéleti kérdésé válik, és gyakorlatilag nagyon nehéz a maga valójában bármiről beszélni, legyen ez városfejlesztés, ingatlanfejlesztés, kultúra, vagy bármi egyéb kérdés, ami közpénzt emész föl, sőt, talán az is, ami közpénzt nem emész föl, az egyszerűen politikai diskurzus tárgyává válik, és mint ilyen az éles kések jobbról is, balról is belecsapódnak. Úgyhogy én arra számítok, hogy a ligetben rosszabb, mint 2016-ban, már mint a közbeszéd, az nem lesz, és nem lesz jobban a politikai diskurzusnak a tárgya, úgyhogy én bízom benne, hogy az elkövetkező egy évben is valahol a normalitás határán egyensúlyozat fogunk tudni beszélgetni. Én mindent el fogok követni ennek érdekében, de hogy ez mennyi energiát emész föl az elképesztő, Uh, ugye nincs olyan internetes lap, amely nem említené meg Tóth Csaba révén, hogy ugye Tóth Csabából több is van, de most az őrzővédős Tócsabáról van szó, uh, hogy ő az, aki Dunaujvárosban felvonult épp úgy, mint ahogy egyébként a egy ZRT is igénybe vette az ő tevékenységét. Miközben annak idején megbeszéltük azt a képtel helyzetet, ahol te egyébként a rendőrséghez nem fordulhattál konkrétan, az pedig, hogy egy őrzővédőszolgálat, szolgálat milyen erkölcsi bizonyítványjal rendelkező embereket állít fel annak érdekében, hogy a Városliget ZRT szerint jogszerű cselekedeteit kikényszerítse, ha egyébként azt civil jogvédők a maguk vélt, vagy valós igaza okán meg akarják valósítani, vagy éppen valamit meg akarnak gátolni. Ezt a mondatot nem fejezem be, mert azért mégiscsak jobb, ha kérdést teszek fel, mint hogyha mindjárt válaszolok is arra. Mindenképpen egy nehéz időszaka volt a városliget életének, és függetlenül attól, hogy ki az, aki jogszerűen járt el, és ki az, aki jogszerűtlenül járt el, amit teszem, nyilván vannak fotók és videófelvételek, amik ezt az egészet fel tudják eleveníteni azokban, akik. Arra kíváncsiak, hogy ez hogy is nézett ki. Szóval, hogy ez mindenképpen egy nagyon nehéz időszak volt, és uh, nyilván sokkal boldogabb lettem volna én is, hogyha ez nem egy ilyen uh, állóháborúvá válik, ahol uh, őrzővédők, uh, rendőrök, uh, jogértelmezők, önkéntes és hivatali jogértelmezők és civil aktivisták összecsapása az, ami uh, eljuttatja végül a, hogy megteremti a lehetőséget arra, hogy uh, egy a New York Times által a világ leginnovatívabb építésének választott Szó Fujimoto-nak a tervei alapján megépülhessen a magyar zeneház egy olyan helyen, ahol korábban egyébként romépületek álltak, tehát nyilván ez egy, ez egy nagyon nehéz helyzet volt, és az elmúlt napok hírei nyilván nekem is megidézték ezt az időszakot. Remélem, hogy a liget életében az elkövetkező időszak nem erről fog szólni. Csatlakozom. Idézem Jelinek Balást, aki nem rokona egy elhiányában a másik Jelineknek, mert először azt hittem, hogy rokon, de nem rokon, ugye jól tudom? Nem, nem, nem, nem, rokon. Ő a portfóliónak adott interjújában egyebek között arra a kérdésre, hogy hogyan készül a liget a járvány utáni időszakra, a nyitásra, az élet visszatérésére, az alábbiakat válaszolta. Egyértelműen a további látogató növekedés kiszolgálására készülünk, beüzemeltük Budapest legnagyobb elektromos autótöltő állomását a múzeum mégarásban, illetve továbbfejlesztjük a parkoló rendszerünket napokon belül elstartul a Liget Plus parkolás, amely szolgáltatásunkkal a Liget Plus rendszerben regisztrált felhasználó igénybe veheti az elektromos töltőünket, érintésmentesen hajthat ki és be a garázsba, valamint élhet a teljesen automatikus elszámolási lehetőségével. Nekem jutott osztály részül, hála jó Istennek, még hónapokkal ezt megelőzően, hogy információval szolgáljak a tekintetben, hogy ragyogó töltő állomások vannak a mélygarásban, ám azok nem üzemelnek. Milyen örvendetes áltozás átbe illetve mit jelent az, hogy beüzemeltük Budapest legnagyobb elektromos állomását? Ez mi? Én a napig nagyon hálás vagyok neked, hogy eleszed, hogy ki van írva a múzeum még garázsban, hogy, hogy nem üzenlenek az elektromos töltők, szerencsére ez mostanra megváltozott egyértelműen. Az összes elektromos töltő az használható, és valóban ugye itt egy 800 fős még beszélgetünk, három szinten, és ebből az első szinten került telepítésre rengeteg elektromos töltő és darabszám tekintetében a kollégáim engem is arról tájékoztattak, ugye miért eléggé meghaladtuk a jogszabályban előírt minimumot, hogy ez most Budapest legnagyobb egybefűkő elősítő állomása. Segíts nekem, mi az a minimum? A nincs. Mi az a minimum? Milyen minimum? A, a vonatkozó építési szabályokat most már meghatározzák, hogy még a rendszerítése esetében hány százaléknak kell kiszolgálni az elektromos mobilitást, és hány elektromos töltőhelyet kell létesíteni arányaiba. Uh -huh. Ha erre igény van, akkor megígérem, hogy jövő hétre fölkészülök pontosan, hogy a jelenlegi jogi szabályozás mit határoz meg ebben. Most ezt nem tudnám pontosan megmondani. Ezt értem, de mit jelent az, hogy legnagyobb? Darab szemtekintetében sehol nincs ennyi elektromos töltő, mint a múzeum még Ennek mi volt az oka? Mármint a telepítésnek. Alapvetően, alapvetően ugye mi a ligetben egy, egy okos liget koncepcióval dolgozunk, itt ugye azért a tervezés és az üzemeltetés is egy kézben van, ahogy itt a műsorban is többször beszéltünk erről, ez is a Városliget DRT feladata, nem csak a beruházás, és az egész okos liget koncepciónak az alapja, hogy picit megpróbálunk a jövőkutatás ingoványos talajára tévedni, és megpróbáljuk meghatározni, hogy három, négy, öt adott helyzetben akár tíz év múlva mit lesznek azok a jellemző használati szokások, amelynek az alap infrastruktúráját jelentsen, ez bármit is, de az alap már most ki kell építeni, és ebből az egyik kulcskérdés volt ugye az elektromobilitás, ami a mélygarázsban jelenik meg elsősorban, ennek egy ö, ősi változata az elektromobilitásnak, hogy a trolik ö, közlekednek a ligetben föls alá, és a jövő zemélye, amikor, amiről múlt héten, vagy az előtti héten találkozott is módunk beszélni, hogy egy, egy elektromos buszhálózatot is tervezünk bent a ligetben. De most ilyen plusz információ van, hogy állítólag az önvezető is lehetne akár. Valóban így van, valóban így van, tehát hogy erről zajlanak tárgyalások. Nyilván e, ez azért a jelenlegi technológiai fejlettségnek a a legmagasabb szintjén van, akkor fogunk önvezető járműveket a ligetbe engedni, hogyha ezek megfelelő időszak után valóban azt mutatják, hogy se a rolleresekre, se a gördeszkázókra, se pedig a biciklizést a parkban tanuló unokákra és nagyszülőkre nem jelentenek veszélyt. Tehát hogy azért ez egy nagyon izgalmas dolog létrehozni azt az ökoszisztémát, ahol tényleg a legújabb technológia jelenik meg, nagyon fontos vállalás ide, hogy ennek a környezeti terhelése minimális legyen. Az egyik legfontosabb deklarált és kormányzatározatban is megmondott cél, vagy kimondott cél az az, hogy a liget legyen autómentes. Tehát itt az a korábban mondjuk 1800 kötője, 2000 autó, ami a parkolt és óhatatlanul át is közlekedett rajta folyamatosan. Ez kiszoruljon a városligetből, Nyilván a tiszta elektromobilitás az adott helyzetben meg tud jelenni. Azt de el nekem, hogy nem jogi személy szintjén és nem épület szintjén, de a jelen állapot szerintemben nem számolunk a Nemzeti, a Magyar Nemzeti Galériával, nem számolunk a Színházzal, hány egység lesz a városligetben, amit egyébként IT módján elvileg gyakorlatilag akár össze is lehet kötni majd. Nagyon érdekes a kérdés, és csak egy picit hagyhúsak neki messzebbről. Hát azért kicsit, kicsit úgy kell elképzelni az egész Városligeti ökoszisztémát mint egy, mint egy céltáblát, ahol a céltábla közepén van a tízes, és aztán kifelé 9 8 7 6, skálázzuk ezt a céltáblát. Szóval, hogy vannak intézmények, amik sosem voltak a Városligetben, a Városliget, ZRT, Álmodta meg, a Városliget ZRT építi fel, és magát az intézménynek az üzemeltetését, működtetését adott helyzetben kulturális oldalról is a Városliget ZRT hagy az ő leányvállalat alát jel. Itt található mondjuk a Magyar Zeneháza. Ennél a körnél egyel kiebb van, de még mindig a Városliget ZRT üzemeltetésében van mondjuk egy millénium háza, amely egy létező intézmény volt, de a kulturális tartalmat és ennek a nyitottságát ezt a Városliget Zrt. határozta meg, és nála is marad üzemeltetésben. Ha még egyel kiebb lépünk, és nem fogom felsorolni mind a tizet, akkor ott található mondjuk a Néprajzi Múzeum, ahol ugye magát, az épületet és az épület üzemeltetéssel összefüggő feladatokat a Városliget Zrt. hozza létre és építi meg, de ebbe már egy olyan intézmény költözik be, amely több mint száz éves múlttal bír, maga a Néprajzi Múzeum, aminek önálló identitása van, és így elmehetünk egészen a Vajdahunyadváráig, a, az állatkertig, vagy mondjuk a Gundel vagy a Robinson étteremig, amihez értelemszerűen a fizikai közelségen kívül az Üzemeltető Városliget ZRT-nek a lehető legkevesebb között van. Az egész Liget projekt program elején egy nagy és átfogó munkacsoport dolgozott azon, hogy hogyan is kellene a jövőben ennek az egész ökoszisztémának működni, annak az ökoszisztémának? Ja meg kell, hogy álljunk, mert hogyha ezt mindezt felsoroltad, akkor én már hadd kérdezzem meg, hogy mi lesz azokkal az intézményekkel, amelyek nincsenek benne ebben, de mégis a városligetben vannak. Azok hogyan lesznek ebben bekapcsolva, hiszen önmagából abból adódóan, hogy nem a projekt részei, de a városligetben vannak, nem lenne szabad, hogy most a gyerekek legyenek, különös tekintettel arra, hogy óriásokról van szó, mint az állatkertről, a cirkuszról, vagy a Szétszényi ez tökéletesen jól látott, tehát hogy ők ezen a céltáblán, ezen a, ezekben a koncentrikus körökben kiebb találhatók, így. de ugyanúgy a ligeti ökoszisztémának a részei. Ami azt jelenti a egyébként, hogy magukban a, magukban a tárgyalásokban is potenciálisan jelen vannak? A kezdetektől, tehát az a helyzet, hogy így alakult ki, Történelmileg most már talán 5 vagy 6 évvel ezelőtt a Szolgáltató Liget koncepciója, ahol a Városliget CRT tulajdonképpen egy szolgáltatóként jelenik meg. Ha úgy tetszik, akkor mi, mint az üzemeltetésért felelős jogi entitás, mi egy étlapot kínálunk, és az állatkerttől a Técsényi fürdőn keresztül, mondom a Robinson étteremig, és a házáig erről az étlapról mindenki saját igénye szerint válogathat. Nyilván lesz olyan, aki semmi más nem szeretne, mint a kedvezményes jegyrendszerbe szeretne becsatlakozni, és szeretne részese lenni annak, hogy ha a múzeum még a ha az állatkertbe látogat szombatonként, akkor a Múzeum méggázban szeretné az autóval érkezőket kedvezményesen parkoltatni. Tekint, hogy az állatkert és a múzeum méggárás elég messze van egymástól, ezért ebbe a jegybe érdemes belefoglalni azt is, hogy ingyenesen ez az elektromos busz transferálja az embereket. De ugyanez a helyzet mondjuk egy étteremmel, aki szeretné, hogy az ő fizető vendégei ingyenesen parkolhassanak. És innentől kezdve a szinergiák száma tulajdonképpen végtelen, hiszen az egész... Hol liget, ez projekt, most? Ez egy elég előre haladott állapotban van, és amit itt a, a beszélgetésünk elején említettél, és meghivatkoztad a jelenekalás kollégámmak a portfóliós interjúját, hogy itt a Liget Plus program ennek az egyik legfontosabb platformja. Ez az, amit tulajdonképpen euh, infrastruktúrális értelemben is összeköti ezeket az intézményeket, és összeköti a ligetbe látogatókat. Tehát ez egy olyan egységes adatbázis, amely gyakorlatilag minden intézmény számára elérhető és csatlakoztatható, a másik oldalról pedig a ligetbe látogató ember, ő egy kedvezményrendszerként. Találkozik Oké, de azt kérdezem, ezzel történt, a hogy mindennek a... van dátuma, mikor lesz néprajzi múzeum, mikor lesz zeneházza, de figyelembe véve azt, hogy mikorra készül el az a városliget, amit nem pont ebben a formában, de megálmodott a, a megálmodója, ez a rendszer, amiről mi beszélünk, ez nagy valószínűséggel, feltételezem, hogy korábban kezd működni. Mikor? Jó látod, ez folyamatosan bevezetés alatt van, tehát egyre több minden Veszünk be a Liget Plus alá, egyébként, ha másért nem, ezért mindenképpen érdemes ellátogatni a ligetbudapest.hu honlapra, mert ott ez részletesen le van írva, de például a sportpályák öltözőfoglalása, vagy a garázsnak a használata, vagy éppen a Milleniumházának a belépő jegyei már ezen a rendszeren keresztül vásárolhatók, itt lehet regisztrálni, és gyakorlatilag ezzel használható, de a ligeti mosdók is ezzel használhatók, már ebben a másodszertben is, tehát hogyha az ember bármely illemhelyhez oda megy, akkor egy 100 forintos be tud dobni, vagy egy tépesztos kártyával be tud lépni, de ha van egy Liget Plus tagsága, akkor ő kap egy QR kódot, amivel ingyenesen használhatják. Tisztáztuk már, rapróság, hogy de ez, tud ez a szurkolói zóna, ez nem tartozik szorosan Betvárosliges ZRT tevékenységhez, mivel ez a terület a fővárosi, ami azt is jelzi, és ezáltal remélek, hogy nem futtatlak le nem olyasmit kérdezek, amit neked nem lenne szabad megválaszolni, de az, hogy ez a szurkolói zóna ott létesült, és ennek a, ennek a szurkolói zónának a működtetés az Európa-bajnokság alatt, ezt egyébként a fővárosi önkormányzatnak kellett megtárgyalnia a vonatkozó szervezettel, amely ezt egyébként létrehozta. Ezt én jól sejtem? Ezt jól sejted, ez a budapesti fejlesztési központ, és a, a vagyonkezelője a műjégpálya bevonásával a, a főváros a közös megállapodásként jött létre. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy most, és akkor keretes szerkezetűek leszünk, a, a, a védelmet, a vagyonvédelmet, tudtommal a valton látja el, milyen létszámmal és milyen területeken Ugye az egész Lüget tekintetében, igen, most a Valton a szerződött partner, most nem tudnék, és azt hiszem, hogy ezt a biztonságtekintetű szakértők valószínűleg föl is rónák nekem, ha én most pontos számokat mondanék el ebben a kérdésben, de mondjuk a, a, a Millennium házában, vagy a, éppen a játszótérnél, vagy éppen a sportpályáknál, ugyanúgy, mint az elvezetett építési területeken. A, a valton az, aki a ezt a szolgáltatást biztosítja. Annak idején az, hogy az akkori őrzővédők, akik közül ma a különböző személyeket felrónak a Városliges Zrt-nek, hogy nem lett volna szabad alkalmazniuk, azokkal a cégekkel egyébként van-e ezügyben a Városliges Zrt-nek bármilyen tendője, vagy ez a tevékenységén kívüli terület, amit csak a sajtó akar bevonzani hozzá? Ugye EPOS-i jelzőként nyilván jól mutat, amikor a őrzővédő cégekről írnak, hogy ők a ligetben is tevékenységet végeztek, sőt, ugye, ha jól olvasom, akkor a borkai szállat is mindig behozzák Igen. ebbe a kérdéskörbe, úgyhogy mindig örömei cikkbe szerepelni, de ettől függetlenül ez nem tartozik a Városliget ZRT feladat és hatás körébe, tehát mi akkor ott... Érvényes, nyílt közbeszerzéseket folytattunk le, ami alapján érvényes és eredményes eljárásot futottak, és kötöttünk szerződést, ennek nincs semmilyen joghatása, hogy most itt 5-6 év távlatából mik merülnek fel a város ZRT tevékenységére. Következzik a Vörös Farok, ahogy ezt annak idején még a szocializmusban mondták, ezt a bonyolult nevű szervezetet, ezt az 1-2-3-4-5-6 betűből álló nemzetközi ingatlanfejlesztési izét, ezt hogy kell kiejteni? Most fel felkezdődik, fokta... és így van a végén f -i a b -c -i. A, a, a, ja, Igen, igen, igen, a fiát fi, igen. Ja, ja, igen, igen, igen, igen, igen Ha valamit igen, rosszul ejtesz ki, az legyél te Apokám is mindig azt mondta, hogy ha az ember eltör egy vázát, akkor az legyen mindig a házigazda és ne a vendég Itt pont foglítva van, ez legyen a vendég Tudom, majd a sajtó megírja hogy ezt ti megvásároltátok én most a sajtónak az a része vagyok amely gratulál ahhoz, hogy az örökségvédelem kategória második helyzetje a Millennium háza lett igen, és ez valóban azért egy e, komoly elismerés a Házának Azt gondolom, hogy e, ha valaki kilátogat a Városligetbe, és még haloványan emlékszik arra, hogy az egykori Olof Pálmeháza egy úgycsarnaknak épült, rá aztán soha nem töltette be ezt a funkciót, hogy keresztül zárva volt, milyen állapotban volt, ha esetleg erre nem emlékszik, akkor ha csak bemegy a szabadon bejárható közösségi térbe, ehhez nem kell semmilyen jegyet venni hanem csak belép a Millennium Ház a főbejáratán, akkor ott ott van néhány fénykép arról, hogy milyen állapotban is volt ez az épület. És ez szerencsére Nagy Csabának és az Arhikonnak köszönhetően egy nagyon izgalmas tervezési program eredményeként jött létre. Tulajdonképpen ez a díj azt gondolom, hogy legalább annyira szól a tervezőnek, Nagy Csabának, mint a beruházónak, a Városliget, CRT-nek, hiszen tényleg az épület eredeti Formáig köszönnek vissza, az eredeti tervek alapján sikerült ezt megújítani, és a fiapci ezt kiasztotta egy uh, szilver minősítéssel. Nagyon szépen, köszönöm a... Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és most átmegyek egy kemény csörtére, nálad keményebb csörtére, Füries Sok munka sikert! Üdvözlöm, államtitkár Tudj, így, hogy így át fogom adni. Benni. Így, benni. így az éteren át. Köszönöm <gül> szépen, szia! Szia! Yeah. Györgyevics, benedeket hallottak, most már első félek a papírjaimtól. Volt olyan, hogy át kellett költöznöm, de ez most már meghaladja, majd erre a székre fogom rögtön. Hol a telefonom? Hova ástam el? Mindjárt felhívom magam. Füriás Valás vagyok. Én pedig Fiala János tülelem. Jó, jó reggel! Két nagyobb beszélgetésre készültem ma. Az egyiken túl vagyok. Az nem sikerült rosszul. Az egy másik kérdés, hogy nem lett tőle jó kedvem. Jaj, de nekem nem hogy is kának, az... ki volt az alany? Ki volt a partner? Hat de azt tetszett volna neked, mert én gyakorlatilag arról beszélgettem vele, hogy ezt az előválasztást, ahogy megvalósítják, ez pontosan az, mint amikor azt mondják, hogy az ember nem menjen be a konyhába, mert ha bemegy a konyhába, akkor utána nem rendeli meg azt az ételt. Most meg beengedtek engem a konyhába, és azt mondják, hogy rendelje meg ezt az ételt, és valahogy nincs nagyon kedvem hozzá, amitől egyébként nem szeretem jobban a többi étermet, tehát ezáltal hirtelen nem lettem Fidesz potenciális tag. Ez erről Igen, de beengedtek a konyhába? mert uh, Én úgy emlékszem, hogy arról volt szó, hogy mind a 106 körzetben minden párt állít jelöltet. Aztán szép lassan azért csak leegyszerűsítik oda, hogy mi. Le lehet, hogy most tegnap már a tegnapi hír, hogy lesznek körzetek, ahol nem is lesz választás, mert egy lehet szavazni, mint a régi szép időben. Erre nem emlékszem, hogy ilyen lenne ez. No. A főpolgármester jelentette be egy hogy lesznek olyan körzetek, ahol nem is egy, hogy egy ellenzéki jelöltes az ellenzéki előválasztáson, de a legtöbb helyen meg kettő, tehát ugye arról már égint szó, hogy jó, hát, öm, mindenki erről beszélgettem a hatházi de nincs szerencséd, mert az te... egy szép verseny, amiben ő zuglóba, ha jól figyelem a esemény. Hát hallgass meg a vele készült interjúkat, azok. Megfogom. szerintem. Jó, az ember ne a saját árulját hogy... Csak, hogy beszéltetek, arról is bocs, hogy lemaradtam meg a de hogy hogy ugye a főpolgármester ajánlja azt a Tóth Csaba, az a szocialista jelölt. Visszakérdezheted? A korábban azt, azt mondta, hogy megfenyegette őt a családját, meg hogy el fogja ásni. Visszakérdezhet? Szerinted megkérdeztem, vagy nem? Hát, ahogy ismerlek, viszont hogy tényleg megfogom. De ez azt jelenti, hogy nem követed a 168 órát, mert ők hetek óta, beszélnek egymástól függetlenül ebből a műsorban, keddenként Tócsaba, csütörtökönként pedig hatháziákos. Tehát ennek Ez nálam. Igen, de azt nem vállalom. Azt nem vállalom. Ah. Éppen a zugló elfogultságom okán Uh, mint ahogy egy olyan vitát, amiben te vennél részt, azt meg uh, a 12. kerület miatt nem vállalnám. Én most már vagyok annyira öreg, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy legyenek uh, olyan elveim, így is számtalanszor meghazuttoltam saját magam, még nagyobb igény volt arra, hogy még jobban meghazuttoljam magam, hogy ilyenekben ne vegyek részt. Először is akkor kezdjük egy aprósággal, drága államtitkár úr. Jó, azon kívül, hogy üdvözöl a Györgyev is benedek, akkor ezt átadtam. Köszönöm készen. Aki mindig készen. előtted van. A másik, mi az, amiről te azt mondtad múltkor, hogy feltétlenül számoljak be, ha véletlen nem következne be? Ja. Hát ez hát az. Most, most figyelj, veled is eljutottam oda, hogy te nem emlékszel arra, amit nekem mondtál, én felidéztem a Hatházi Ákosnak a tegnapi klubrádiós interjúját, és én többre emlékeztem belőle, mint ő. Hát akkor te vagy közülünk a legélesebb elme ebből a születek. Hát az kétségte, hogy nagyon készülök, de akkor elárulhatom, hogy mire vonatkozott hát, a tekérét? Hát, kicsit félre mondom, hogy igen, de van más vállalatás. A monogramja BK és nem Baranyi Krisztina. Hát, ne Mi az, amivel te nagy B, nagy K... Budai, budai kérdések, budai kérdés. És mit mondtál, igen. hogy mikor szóljak? Erre ne haragy. Figyelj, te egyáltalán, mire mi emlékszed? Tudod, hogy ki vagyok én? Ne, -e, fia ez hogy ne. Oké, okay, azt mondtad, hogy szóljak neked, ha nem kaptam meg. Ja, igen, igen, igen. Nagyon fontos, nagyon fontos. És nem kaptam nem. meg nem. Ugye a, a, a, a budai hármas választóközepben a Pokorni Zoltán polgármesterrel terjedtük ezt a budai kérdéseket. Hozzá nem jutott? Igen, igen, igen. Kérlek, hogy küldj rám egy SMS-t, ez hogy és egy az, nem mert akkor baj van. Nézni, el, el fogom Én neked küldeni, nem mindenikre szoktál válaszolni, de elküldöm. Tehát hozzám a bodai kérdések nem jutottak. A másik az, dolog. Az baj, az hát, baj. Jó, csak, csak mondom neked. Ugye az utcán is vagyunk, standolunk. Azt még láttam. Is de, meg de ha, ha már itt, talál, ta látom. itt tartunk, azért én nekem van egy füriás képem, ami nem biztos, hogy teljesen reális, de ez a standolás, ez nekem azért tetszik, mert azért te nem vagy egy kifejezetten standoló típus. Tehát benned hát, van egy tám... Nem ismerjük egymást eléggé. Igen, de, de. Tehát... szerintem a, a legiszalmasabb dolog kimenni a tudszára, és a a, a, kitenni magadat annak, hogy ott van nincs puder, meg nincs ketmet, meg nincs sülét. Sos fogalmat sincs, hogy a következő polgár aki megszólít téged, vagy te megszólítod, az uh, kifia borja, és uh, ott ezekben a spontán helyzetekben. Mindenki kedves volt elemenni. eddig? Uh, nem, természetesen nem. De nem pofoztak fel, mint a Makront? Nem pofoztak föl, nem is vagyok egy makron, 60-70% a, a, a polgároknak, budai polgároknak elfogadó és érdeklődő, és, és örül ennek a lehetőségnek, és akik pedig, akik pedig elutasítanak, azok is nagyon kultúrált hangnemben és teljesen érthetően, hát szabadságúban meg egy-két ilyen kemény öt tényleg egy-kettő a uh -huh. Is tudnám Jó, e, hát akkor én, én Ezek kö volt. közé fogok tartozni, de nem beszólással és nem pofonnal, hanem magával, az interjúval. Ha látnál engem, amit egyébként meg tudsz tenni, hogy a a 168.hu-ra vagy a Facebook oldalára, időnként vannak technikai hibák nagyobb mértékben a kelleténél, de rövidesen úgyis nyári szabadságra, melyek, és akkor kijavíthatják ezeket a hibák, akkor azt láthatod, hogy annyi papír vesz körül, hogyha ez mind rád vonatkozik, akkor Jézus Mária ez hogy fogjuk befejezni. De. De igen. E, és ha azt kérdeznéd tőlem, hogy mondjak egy mondatot, ami engem igazán veled kapcsolatban foglalkoztat, és nem magánéleti vonatkozású, és nem olyan, amire azt mondod, hogy fia ezt hagyjuk, akkor alapvetően azt mondanám neked, is, te ezt érteni fogod. Valamit mondasz rá, jó, ne találjam ki, mit fogsz rá mondani. a ha Engem ha alapvetően azt foglalkoztat az előttem papírok ha. alapján, hogy neked is nekem Karácsony Gergelynek is neked, a Város Főépítészének is neked, vagy a BFK-nak, tehát magának a szervezetnek, nem feltétlenül egy személynek, egy hajóban kéne eveznie ennek, egy magyar válogatottnak kéne lennie, és én azt látom, hogy miközben mind a ketten, mind a hárma, mind a négyen, annak függvényében, hogy éppen hány szereplőről beszélek, azt mondja, hogy ő a magyar válogatott, mégis egymás ellen játszanak, de biztos, hogy nem azon a módon egymással, mint ahogy egyébként a Nemzeti 11 kiáll cserékkel együtt. Ez zavar a legjobb. Hát, hát értem is, meg nem is, vagy ha megértem, hogy miből fakad, de keresem a szavakat, mert talán ismersz annyira, hogy elhiszed nekem, hogy semmiképpen sem akarok bántolni, ez egy demokráciában, ahol csak pártok vannak, és a demokratikus választásokon a választók szavazataiért egymással versengő politikai erők. Ez illúzió, teljes mértékben és minden pillanatban, minden nap. Egyébként pedig azt hiszem, ezt szoktam mondani, hogy mi igenis evekünk jó néhányszor egy csónakban, egy irányban, és természetesen emellett vannak vitáink, és a vita, a konfliktus mindig érdekesebb a sajtó és talán a publikum számára is, ezért jobban észreveszik, de nagyon komoly kérdésekben tudtunk az elmúlt két évben, meg tudunk szerintem a következő években is egy irányban de haladni, és az pedig jó, hogy a vitákat nem rejtjük alá hanem kibeszélytünk. Igen, de ugye jártamban, keltemről, és ezt az utolsó pillanatban vettem észre az azonnal van egy interjú a főváros főépítészével, aki gyakorlatilag arról beszél, hogy idézem, mert ugye ezt pontosan szépen érdemes, hogy egy másodperc türelem, ez ugye a rengeteg papírnak, nem akarok ugyanis pontatlan lenni. Először is azt mondja, hogy a, a közfejlesztések tanácsát azt a kényszerűen mentek bele, mert hogy az egyébként Alós Istvárra lett kitalálva, és annyiban mindenféleképpen van igazsága, hogy ugye ami ott történt, azt már tisztáztuk, hogy az egyik félnek a parlamentben, a másik félnek a... A fővárosi közgyűlésben kell elintéznie, és már nagyon régen fordult elő olyan, mint most. Pandémia végén vagyunk, vagy legalábbis a harmadik hullám végén, remélhetőleg a negyedik hullámnak, nem az elején, hogy szó nincs arról, hogy a közfejlesztések tanácsát összehívnák. Annyira nem, hogy egy Keifejancsi interjúban, ami lehetett volna nagyon visszhanggal rendelkező is, azt mondta Füriyes Balázs államtitkár, hogy át is kell gondolni Karácsony Gergely új szerepvállalása kapcsán, hogy az együttműködésnek ez a for... Formája, így vagy más módon ö, valósuljon meg? Hát én kit, ö, csodálkozom, mert amikor elkezdtem mondani, hogy a főépítés, akkor én bizakodó voltam, hogy itt akkor ö, tudunk jó példákat mondani az egyesztésre. Mert én azt látom, hogy a, különösen egy hullámhosszon tudunk pendülni. Remélem, nem lesz ebből bajunk, hogy ezt így elmondom a, a fővárosi szakmai szereplőkkel, és a fővárosi főépítést főtétlenül ilyennek tartom. E, e, mert nagyon sok szakmai kérdésben velük e, e, olyan szakmai kérdésekben is egy állásponton vagyunk, amit aztán a fővárosi politika vagy a fővárosi városvezetés politikai döntéssel felüldír. Például a Galvani hit is egy ilyen kérdés, ahol e, hát a mai napig várjuk, hogy e, vagy mondjon egyenesen, nem, ezt vagy mondjam egyáltalán. Jó, hát el. akkor olvasom. Várj de, de közfeleltések... egy pillanat, akkor akkor pontosan, pontosan mondom. Azt mondja. Uh, Nincs nálunk pénz, de az államnál van, és a Budapesti Fejlesztési Központ, Visztézi Dávidék, ontják magukból az elképzeléseket és a fejlesztéseket. Így Budapest főépítése. Ezekből önök, ezekne, önöknek van beleszólása? kérdés-válasz. Konzultálunk folyamatosan. Ezen a héten például minden egyes nap velük egyeztettem. Kérdés, ha ilyen jó a viszony, ön is úgy látja, hogy Orbán Viktor ígérete szerint semmi nem fog megépülni, amit a budapestiek nem szeretnének? Válasz, ezt nem mondtam. A nagy infrastruktúrákról konzultálunk, és Dávidék tarsójában ígéretes jó dolgok vannak. A de gyökeresen át fog alakulni, hogyha ez a metrószerű évfejlesztés odaér ennek már folyik a tervezése. Kérdés. Vitézi Dávid daltár, sok mindenben egyetértünk, miről kell tárgyalni, vitázni. A főépítés szakmai szempontokat képviselt politikai tárgyalásokat, nem én folytatok, azok elsősorban a fővárosi közfejlesztések tanácsában zajlanak, hogy mi induljon, mi menjen közösen, mi nem menjen közösen. És szakmai szempontból hogyan néznek ezek a tárgyalások? Van egy egyfajta világlátás mindannyiunkban, akik ezeben a munkákban részt veszünk, az város fogalma roppant fontos, kevesebb autó, több közösségi közlekedés a békával, azon nincsenek is vitáink, hogy közösségi közlekedés prioritást élvez. -e. Tehát a fő kérdés nem az, hogy autót nyomná valaki, a másik fél meg a villamost, mindenki a közösségi közlekedést támogatja, én is BKV-vel járok. Akkor mik a konfliktusos pontok? Vörsopok -ok vannak, helyben is születnek gondolatok, több változat közül kell választani. Nagyon gördülékeny szakmai együttműködésnek hangzik, én így látom. Konfliktus például a Galvani híd körül van, azzal is elsősorban az a gond, hogy a fővárosnak az Albert falvai híd volt a prioritása. A Galvani híd lelet nyomva a Város Torkán egy olyan olimpia miatt, ami már önmagában megkérdőjelezhető volt. Most már, ha lehet, akkor két dolgot mondani. És van még egy, egy mondat, amit el kell, hogy mondjam. Igen, Ma igen, viszont igen. van egy autonóm főváros, és van egy tudásbázis a fővároson kívül nagyon aktív fejlesztési politikával. Ez egy árnyék főváros Igen, árnyékfőváros. Na, akkor hármat, ha, ha jöhetek. Persze, mondhatom. Ugye? Az egyik, amit még korábban mondtál, hogy a közfejlesztések tanács kialakszik A közfejlesztések tanácsa szerintem egy. Azt most hallom először, hogy a közfejlesztések tanácsával baj van. Amikor Karácsony Gergely játszotta a városvezetést, akkor én úgy emlékszem, elég határozottan, hogy inkább az volt a. Egyébként alapjelen gyanújuk, hogy majd mi nem akarjuk velük működtetni, mert ők nagyon szeretnék, mert maguk is látják, hogy ez egy jó konstrukció. Hogy néz ki? elevenítsük csak fel. Öt képviselője van a fővárosnak, és öt a kormány. főpolgármester maga, meg helyettesei, közgyűlési tagok, illetve miniszterelnök, kancellária miniszter és miniszterek egy államtitkárként pedig jó magam a kormány oldal. Bármilyen kérdést, amit a főpolgármester kér kötelező napi rendre venni, kötelező megfelelni, és döntést pedig bármilyen kérdésben csak úgy születhet, hogyha egyhangúan szabad. Tehát a másik fél ellenére nem lehet semmit mondani. És itt a másik kérdés a Galvani híd. Hát én nagyon sajnálom, hogy az által tényleg tisztelt és szakmai szerepőnek tartott főépítész ilyen inkább politikai nyilatkozatot tett, hogy le lett nyomva. A Galvani hiden szabad akaratából a fővárosi közgyűlés szinte összes képviselőjének igyenlő szavazatával Jó, Ez a konkrét észrezőtel, így a hangzik. Türelem, türelem, mennyire jellemző más fővárosnál, hogy van egy olyan kormányzati szervint a kormány által irányított vitézi által vezetett budapesti fejlesztési központ? Budapest főépítésze. Nem jellemző. A városok a saját fejlődésükről elsősorban maguk gondolkodnak. Ez Budapeste viszont úgy alakult, hogy a korábbi kormánypárti főváros tudásbázisát a fővároson kívül próbáltak felépíteni. Ma viszont van egy autonóm főváros, és van egy tudásbázis a fővároson kívül, nagyon aktív fejlesztési politikában ezt már idéztem. Egy árnyék főváros, igen. Hát akkor én azt ajánlom a főépítés úrnak, aki egyébként biztos, hogy a város történetét nálam jobban is, mert azért igyekszem én is képben lenni, hogy fel a fő, elevenítsen fel két epizódot, és ezt a hallgatóknak mondom. Hogyan született Budapest? Budapest úgy született, hogy a nemzeti kormány Andrási gróf miniszterelnök vezetésével tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyon ügyes stratégiai, politikai trükköket is bevesze, az önkormányzatok Pest, Buda és Óbuda három municitumja eh, városi tanácsának Kicsit az akarata ellenére, mert ők ódkodtak az Egyesülés ellen, és féltreőrizték a saját e, e, partikuláris jogaikat. Végül is a nemzeti kormány és a parlament törvényben... de ez a történelmi, a történelmi múlt. Történelmi... Igen, igen, de a másik történelmi múlt, csak hogy egyszerűen nem igaz, a csinálatot kérek, amit a főjétük Sem a jelenben nem igaz, hogy máshol nincs ilyen, és sem ha valaki Budapest történetét nézi, amire ma Budapesten bizték vagyunk, és ami a kiegyezés és mondjuk a, a, az első, meg kicsit a második világháború között még fölétült, az mind a fővárosi közmunkák tanácsának köszönhető. A fővárosi közmunkák tanácsa az valamiképpen a fővárosi közfejlesztések tanácsának az előképe egy sok évtizedik 70 évig működő szervezet, amelyben a nemzeti kormány és a városi önkormányzat, de nagyon nagy részben kormányzati pénzekből, kormányzati erőforrásokból, tervezte és építette. Ja, de ez épített nem város. mond ellent annak, hogy miközben ennek ilyen történelmi múltja van, a jelenen nem így alakult. Ő ezt nem így látja. Tehát a jelen, de, de, de könyörgöm, tehát a, a Budapest építése 150 éve két szereplő feladatott. A mindenkori kormányé és a mindenkori fővárosé. A mindenkori kormány nem hagyhatja magára Budapestet, és nem is gyámkodhat felette. Budapestnek nincs meg, sosem volt meg, nem az Orbán kormányak alatt, sohasem a saját bevételeiből az az erőforrása, az a pénze, ami ahhoz kell, hogy Budapesten megépüljön mindaz, meg működjön mindaz, ami a Budapest kettős minőségéből fakadóan szükséges. Abból a kettős minőségből Budapest egyszerre a nemzet fővárosa. Bizonyos értelemben elnézést kérek minden vidékitől, de az egyetlen világváros, egyetlen város Magyarországon. Tehát én azt tudom, hogy Magyarország bizonyos egyvárosú ország, mert egyetlen egy olyan város, van, ami látszik a világ térképen, és amit a világban e, ismerne. Tehát amit a nemzet fővárosa minőségből és egy európai központ minőségből fakadóan, meg abból a minőségből fakadóan, hogy Budapest a budapestiek otthona, meg kell építeni, működtetni kell, főnként tartani Budapesten, ehhez a mindenkori város, mindenkori erőforrásaim magában az ezért fügy. akkor, hát menjünk körbe. Jó, de, de ne, megy, meg ne meg menjünk az körbe, az és ne felejtsd el az az, hogy az azt, hogy azt, amit az, az előbb elmondtál, azt azért gyakran említed. Itt alapvetően a hétköznapokról van szó. Ugye mi történt most hát ezzel? Most türelem, türe, türe, türe, türe, türe, Te föl. most el, el, oké, azért avval legyünk tisztában, hogy erről az ember így olvas, miközben értem, de erről nekem valamilyen módon tudnom mondani. kell, az időzöme avval megy el, hogy innen-onnan olyan információkat szerzek be, amit egyébként maguk a felek, önmaguktól, különböző orgánumok helyett viszonylag összeszedetten egy helyen nem mondanak el, se a BFK, se a főpolgármesteri hivatal. Ugye ezen a héten mindenhol téma volt a kormány és a kormánypárti sajtóban az a forgalmi helyzet, ami Budapesten létrejött, és amely viszonylag engem hidege hagyott, mert hála jó Istennek nem közlekedtem arrafeléletek, viszonylag keveset közlekedem autóval, azt is egy vonalon. Ezt felródták ugye egyebek közt a Blahaluizatére majdan létrejövő átépítésnek, épúj, mint a Láncidnak és az alsó rakpartnak. Itt van előttem az 1 per 2021 03 18 FKT határozat, amely egyebek között az budai alsó rakpart átépítésével kapcsolatos. Elvileg a közfejlesztések tanácsában lehetett volna tenni technológiailag, vagy technikailag annyit tenni, hogy egyébként azokat az úckodásokat és felszólalásokat, amelyeket most nagyszámban köztük tőled lehet hallani, a tekintetben hogyan inkompetens a főváros, hogy hogyan tud ilyen dugókat... én nem mondtam, csak a nem ha ezt a kifejezést nem mondtáltam. Az, az, az, az inkompetens nem azt és mit, nem... mit használtál a dugókkal kapcsolatban? Mit mondtál a Hír tévében? Ö bunthattam, mert elmondom, hogy mit gondolom, talán az a, az a fontos, azt megmondom őszintén, álmomban nem jutott uh, eszembe, vagy álmomban nem gondoltam volna, hogy a közfejlesztés a tanácsában olyan egyszer egyetre ki kell térni, hogy uh, a város 3-4 uh, jelentős közlekedési csomópontján egyszerre uh, jelentős forgalomkorlátozás senki nevezessen be. Akkor Igen, nem nem nem nem nem nem Art, mondom, de mit tettél még hozzá? Azt gondolom, hogy azt az, az se gondoltam volna, hogy mondjuk, amikor egy hét van az iskola születig, akkor arról kellett volna beszélni, hogy figyeljetek, legalább azt az egy hetet várjátok meg, amíg elkezdődik az iskolai szünet mert akkor jelentősen csökkent a reggeli okay, is. És mi még? És mondhattam azt is, hogy, hogy nagyon nagy kár, hogy a pandémia alatt végezték igen. el ezeket a munkákat. Ugye a pandé... a tarlósfélek közbeszerzés, ha befejezik, a féle közbeszerzés alapján, mit kidobtak az ablakon, és egy évig semmit nem csináltak, majd egy másik egy évig közbe a ha Tarlóféle ajánlat alapján megvalósítják a láncví felújítását, akkor már kész van a láncíd és 5 milliárd És Ezek e hát, e e e e mind olyan témák, amelyek értem, de ezek mind olyan témák, amelyekben az emberek emberek És lebetonozzák ezzel... a virágáztat, zöldek. Figyelj azt te pontos Te figyelj, ilyenkor mindig arra gondolok, hogy te egy nagyon okos fiú vagy. Te pontosan tudod, hogy forgalom szervezési okokból betonozzák le, mert hogy ott körforgalom lesz, és amikor elkészül, akkor ismét lesz világágyást. Ezt mondom neked, Fülyes, hogyha egyébként te pontosan tudod, hogy ennek hogy alakul a története, akkor miért csak azt a részét mondod el, ami számodra kedvező és kritikailag elmondható, és nem teszed hozzá azt, amit mond Karácsony Gergely, hogy de abban a pillanatban, hogy nem lesz erre sz igen, az egyetlen egy szöltői kérdést kettőt is. Ha, ha, ha, ha, lehet, ha, ha, ha lehet tudni, hogy az ikonikus látvány szempontjából is ikonikus, és valóban csak egy tenyérnyi zöldet ott a tengerben jelentő virágágyás lebetonozással ki fog váltani vízhangot, és észre fogják tenni a budapestiek, akkor, és én egészen biztosan már előre tudom, hogy ezt csak ideiglenesen betonozom le. Akkor nem előre mondom azt, hogy kedves Budapestiek, holnap, holnap eh, csodálkozni fogtok, mert lebetonozik a virágágyás, de kérlek, ne aggódjatok, mert ez csak egy átmenetre látod, látod, ebben, milyen érdekes, Milyen érdekes, hogy csak a kritikai megjegyzések után hirtelen kiderül. Ebben neked tökéletesen igazad van? Így van? Annyit szeretnék mondani karácsony, Gergely. Biztos meg... előre tudták, hogy visszaállítják. ugye? Tehát biztos ez volt a szándék, csak nem mondták el előre. Figyelj, ezt nem tudom megmondani, de azt kell, hogy mondjam, hogy én jelenleg egy olyan országban élek, ahol se az ellenszék úgy en general, sem pedig a kormánypárt nem jár élen a tekintetben, hogy elmondja a népnek azt, hogy milyen elképzelései vannak a hétköznapról, a jövőről, és hogy egyébként az emlékezett politikát éppen milyen aktualitások mellett alakítják ki. Ha nem veszed rossz néven, az energiámnak a 70%-a egyebek közt azzal megy el, hogy ezt megpróbálom érvényre jutatni egy olyan gárdán, egy olyan politikusi gárdán, amely függet attól, hogy a Fideszhez tartozik, vagy a demokratikus hajlandó legyen válaszolni a kérdéseimre. Nem egy könnyű feladat. Én itt vagyok, minden héten is válaszolok a kérdéseidre. De szívesen beszélek arról, hogy Budapesten milyen elképzeléseink vannak, és hogy lassan ugye véget ér a műsorod, hogy keresztelkezett eset, a budai kérdésünk már kapcsán szívesen beszélek arról, hogy milyen elképzeléseink alakulnak a budai polgárokkal beszélgetve Budán. Igazad van abban, hogy jó az, hogyha őszintén elmondják a ha... mondjuk a és a te beszélgető partnereit, hogy mit gondolnak, hogy Te például tudsz arról, hogy a Rákóczi úton elképzelés van arról, hogy megszüntetik az egyik sávot? Lesz egy busz sáv? Ez egy nagyon régi elképzelés, igen. Jó, visszatérve egyébként a dugóra... Abban egyetértés, amiben én mindig elmondtam, abban, hogy a Budapest közlekedésének, és talán a városi életnek ma sok kihívása van, de a legnagyobb kihívása, hogy a külső kerületekből és az agglomerációkból békeidőben, és most újraindult az élet békeidő van, naponta egymillióan jönnek autóval a belső városok felé, és ezt a nyomást a város most már nem, ráadásul ez folyamatosan növekszik ez a szám. Ezt nem bírja el, ez egészen biztos. Csak mindig azt mondom, hogy nem ilyen ötletszerű, random, sok egy vödörsárga festéket spontán módon, lehet Budapest közlekedését tenni. ez túl nagy falat és túl összetett kérdés ahhoz, hát mi három megoldást kínálunk, északi és déli teremhídak, ugye Galvan és Akrinkumi híd, mi közvetlen kapcsolatot teremt a külső város ezek között, és ezzel kiszippant forgalmat a belvárosból is már önmagában összökkentük a belváros forgalmát, a tömegközlekedés folyamatos fejlesztése, ezért gyúrunk nagyon a hívek felújítására az utána, hogy a metrókat, meg a vilámasokat találkozó okay, közösen de... rendetettük, és P plusz a külső csomópontokon, hogy, okay. hogy lelássák. Oké, okay. okay, rendben, rendben van. És akkor kevesebb lesz az autó a belvárosban, de ennek a munkának neki kell állni, és erről a közfejlesztések tanácsában meg megegyeztünk, és Karácsony Gergelyet többször megegyeztünk. Senki nem tartott pisztoztatni. Az, az a, a, a helyzet, nem hogy nem vagyok ott minden... Legyen Galvani híd, meg mégsem tört. Feszik minden minden lépés. de elvileg 9-ig, amíg beszélgetünk, van még 10 perc. Két dolgot. Bocsánatot el... kérek. Figyelj. Ne kérje bocsánatot. Beszélgetés az ilyen. De Budapest az lendületbe tud hozni elég. Engem, emiatt én állandó lendületben vagyok, egy egyfolytában Budapesttel foglalkozom, ha másért nem, mert itt élek. Szóval, szeretnék húzamot felállítani, drága aranyos Igen. államtitkár úr. A tekintetben... Figyelek, drága és... aranyos fialó Hogyan jön létre, és ne felejtsd el, ez egy tévéműsor is, tehát uh, szeptembertől akár személyesen is jelen lesz, nem mondom, hogy könnyű ide eljutni, na mindegy. Szóval, egy egyfelé... Uh, Békásmegyerem. Igen, hát ha ilyen a város közlekedése, akkor nagyon nehéz eljutni, de reméljük, hogy ez azért idővel lehet. Most például egy másik műsorban letegedett volna valaki egy megjegyzés, de nem teszek, ennyit se kellett volna mondani. Tehát egyfelől ott van a kutvölgyi, amiről tisztáztuk, hogy nekem miért is fontos, hiszen ott születtem. És van arról, hogy annak milyen, botrányos, milyen botrányosan alakult annak a külső homlokzata, milyen viták voltak, és azok mennyire áldatlanok voltak, majd megszületett a 1325 per 2025. május 31-i kormányhatározat. Mondanám, hogy hip és hobb fülyes balás számára előhúzták a cilinderből, de én egyet nem mondok. Másfelől, nem, a Budai türelem, türelem. egy analógiához két, do... ah, igen, igen. két dolog kell. Másfelől meg ott van ez a kibabrált Ráczfürdő. Igen, ilyet, Ez a kibabrált Ráczfürdő. Nem, szügy, nem kell. Nem? De kialakítottjuk ezt az együttműködést. Szóval, ott van a Ráczfürdő, amit ugye a tarlós Igen, volna nem volt, ugyanilyen más jellegű viták az építőkkel, mint ami létrejött a Kutvölgyinél, és nem is adták át, tehát szemben a Kutvölgyivel, ami a Ronda falak mögött működött, ezt át se adták, és most 5 milliárdért kikiáltási áron a főváros vásárolta meg, miközben egyébként elővásárlási joga van az államnak erre, és az se nyilvánvaló, hogy egyébként, hogyha megveszik és felújítják, mert az idő folyamán leromlott, akkor egyébként hogyan hasznosítják, tehát még az se biztos, hogy nem fogják eladni, és adott esetben többért eladni, és itt van ez a kettő. Legyen A Kutvölgyi Kórházról, te azt mondod, hogy ez egy szörnyű történet, de egy sikertörténet. Lesz, hiszen egy kormányhatározat révén lett rá pénz, és más módon pedig a főváros arról beszél, hogy nekik a rászfürdővel ugyanilyen gondjuk van, miközben te azt mondod, hogy a kutvölgyi éjjen, azt mondod, hogy hát milyen uri luxus a főváros részéről, hogy 5 milliárdot költ akkor, amikor egyébként nincsen pénze. A főváros igen, pedig az azt mondja, kettő, igen, a... hogy egy olyan dolgot veszítene, amivel többet veszítene, mint 5 milliárd, mert egyébként a végén pozitívan fog kijönni. Minden analogia sántit, ez is sántit, de valamelyes legalább fél lábom el. azért tisztáltuk, hogy a rátszűrbő ilyen átfogó áztatlan kifejezéssel az egy közel kb. 100 luxus luxuszállodát és egy luxusfürdőt hmm. akar, amit a Demszki féle Városát egy szörnyű jogi pénzügyi konstrukcióban magánszereplőknek gebimbe adott, akik befutsoltak, és valóban Tarlós István szerette volna megoldani, csak azt látta, pontosan ezt nem volt hajlandó megtenni, mert hogy gondos volt a közténzetnek, hogy ez a Dembski által elfussere által a magán privát szereplők által csődbeli dologba nem érdemes annyi pénzt beleönteni, milliárdokat közténzekből, Budapest pénzéből beleönteni, mert egyszerűen nem jön ki a matek. Én kívánom, hogy ki a matek az új városvezetésnek. Minden esetre az egy nagyon érdekes dolog, és én ezeket a kérdéseket fogalmaztam meg, hogy miközben azt mondják, hogy kilógami csodájuk a nadrágból, 5 milliárd forintot költenek egy szállodára és kipuszködőre, és ezen a pályázaton bárki jelentkezhetett volna, de érdekes módon a Magyarországon innatvonnal foglalkozó befektetők, szállodával foglalkozó befektetők közül senki csak nem csak nem acsonyabb áron vagy magasabb, semmilyen áron, nem is érdeklődött. Tehát mondjuk azt, hogy a piac úgy állasztja be ezt a dolgot, hogy ez túl sok az 5 milliárd, ez nem egy jó üzleti lehetőség. A főváros meg 5 milliárdot rápelt erre a luxus és azért számít a hasonlat, mert miközben azt mondom, hogy luxus és luxus működtetése az nem feladata a köznek, sem az államnak, sem az önkormányzatnak, akkor közben a kórházak állapotának biztosítása és a kórházak működtetése, a feladata, és a kút ugye az ugye egy kórház, és azt a szörnyű állapotot Csernobilnak nevezték a kerületben, a kerület szégyen a volt, hogy hogy néz ki a kút vagy homlokzata. Jó, és. de akkor egyfelől azt kérdezem tőle, hogy abban szinte biztos... oldani, és ezt megoldottuk. De, aki arra megy, nem a, kormány, a kormányhatározat. De lényeg, hogyan oldották meg? Ho hogy hogyan lényeg, lehetett lényeg. megoldani azt, ami évek óta tartott így? A bürokrácia, a bürokrácia tehetetlensége már minden tolerálható mértéket átlépett, és már bocsánatot kérek a kifejezésért. ugye a veszem számba, hogy milyen kihívások vannak Budán, és milyen megoldásokat lehet találni, kerültem ezzel a problémával, és azt mondtam, hogy nem érde. Ugye Mire hivatkozott a bürokrácia, hogy igen, de itt elindulta a felújítás és a kivitelezővel van egy jogvita, még a mai napig kereskednek, és majd az befejeződik, és pénzhez jutunk a kivitelezőhez. Mondtam, hogy könyörgyem, emberek! Hát a kórházi ellátást kell nyújtani a budaiaknak. Hagyjuk már a jogvitát a csudába, folytassák le az ügyvédek, de közben pedig végezzük el a munkát. A kormány ezt az érvelést elfogadta, biztosította a forrást, és zajlik a munka. Úgyhogy teszünk ebben az évben. Azt egyértelműen az az tudod. És új azt egyértelműen ki tudod jelenteni, vagy az nem a te asztalod, hogy az elővásárlási jogával, a rászfürdőt illető? Ki tudom jelenteni, de azt is ki tudom jelenteni neked, hogy nagyon meglepődnék, ha szerintem az állam nem fog élni ezt az elővásárlási jogba. Az nem az én asztalom, de az állam szinte biztosan nem fog élni, mert azt mondjuk, hogy 5 milliárdbél ez a Demckék általában rá tudsz eszemély közpénztára uh, Van egy jó és egy rossz hírem számodra, nézőpont kérdése. Beszéltem Kovács Gergelyel, aki jövő héten keddel lesz a Keifei Acsi vendége, és indul az országgyűlési választásokon, már pedig ugye a 12. kerületben a Magyar Kétfarkú Kutyapárt egy nagyon komolyan vehető kezdemény, akik ráadásul nem vesznek részt az előválasztásban, amely sok szempontból bohózatra emlékeztet. Ez E, könnyen lehetséges, hogy felét fogja majd e, vinni a mérlegnyelvét? Ezt ugye nem tudjuk. E, e, én arra készülök, hogy ha van a párt, ha nem, e, e, e, megvédjem. Értem, csak, e, csak mondom neked. És megnyerjem ezt a, más a választást. Másrészt más felé van Én azt hogy... olvastam tőlük, hogy, a, hogy az ő szavazóik azok, nem tudom milyen arányban, lehet, hogy ez majd érdemes tőle megkérdező, biztos tudja, Fide, Fidesz Fideszes, és, kormánypárt és ellenzéki, egykori kormánypárt és egykori ellenzéki szavazók adják a, az ő szavazóikat, de nyilván a demokrácia az a győző osztály. Okay. minden mirágy. Még, még, igen, még miatt ezekkel a mondatokkal kimenekülnék mind a ketten ki, ki, alapon. Egy kérdés marad, és nem teszek föl többet. E, idézem neked a 1364-2021 június 8-i kormányhatározatot. ez fejből megmondod, hogy mi ez? E, nem, de sejtem mondjad utak futak. igen igen igen a koronavírus világyárvai helyre billentettük a erre billentettük a jó jó vizsgálat fiam a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges fővárosal összefüggő intézkedésekről ráadásul ugye ebben a szöveg összefüggésben a fővárosi közgyűlés és az ellenzéki sajtó felhordja azt a kormánynak, hogy hat olyan kerület kap, külső kerület ilyen támogatást, amely mind fideszes vezetésű, és a 18. és a 15. kerület, amely szintén külváros, egy árva fillért nem ad. Az egy másik kérdés, hogy hogy idéznek téged, hogy te egyébként ezeken a tárgyalások, milyen ragyogóan szerepeltél, de elmondtad, hogy nincs döntési jogosítványod, tehát azért mindig be vagy vonva és kicsit rajtad, de áruld már el nekem, hogy, rajta. hogy aki egyébként fennakad azon, hogy ebben csak és kizárólag a kormánypárt által vezetett kerületek vannak, azok miért gondolkodnak rosszul? Én senkiről nem mondanám, hogy rosszul gondolkodik. Akkor tőle. mely nincsen benne a 15. és a 18. keret, miközben te még nem vagy kormánytag? Beszéljen szabadon úgy, ahogy, ahogy gondolkodik, megbeszél és időnként meg csak abban tudunk érteni, egyet hogy nem értünk egyet. A, itt tényleg a mi indasztatásunk az volt, hogy és persze erre mondhatod azt, hogy ez egy olyan vita, hogy ki ütött először, meg ütött vissza, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadott egy közgyűlést, egy költségvetést két évvel ezelőtt talán, amiben jutott útperújítási pénz teljesen természetesen és helyesen azoknak a kerületeknek is, akik meg a polgárai fideszes polgármester vállalkozhat maguknak. Majd a pandémia ideje alatt Karácsony Gergely, aki rendszeresen azzal vádó bennünket is támad, hogy politikai részesíti őt a kormány, Karácsony Gergely fogta, amikor egy személyben fejhatalommal gyakorolta a közülés jogait, lehúzta a fideszes polgármesterek területeinek pénzét, és elvette tőlük az új pénzeket, és a kormány most ezt a korábban elvett forrásokat, kormányzati forrásból kiputolja, és odaadja, mert azt gondolom, hogy mindenféle politikai prioritású emberet közvetetnek ezeket a és e, nem politikai kérdés, hogy megyetekben ezt a szendben. Innen fogjuk folytatni, és hogy megvegyen a vörös farok veled is, és ne csak uh, György Evics Egyrészt gratulójálok a momének a második helyezéséért, a által. Azt tényleg nagyon szép, az gyönyörű, akár első is igen, lehetett meg volna. Egy, meg egy, designer volt, egy másik díjat is kapott első helyet, egy global designer volt díjat, úgyhogy sorra a sorra meg a, a, a, a, a Neked meg gratulálok a fina életet, tagsághoz. Szépen. Köszönöm szépen. Nem mondom, hogy innen folytatjuk, mert ez nehezen meghatározható földrajzilag. Téma nélkül nem maradunk. Ebben egészen biztos hogy úgyhogy állok a Akár ülhetsz is. Köszönöm szépen, szervus. Köszönöm szépen, szervus, Minden jó hallgatóknak. Meg a nézőknek. Ezek a levezetés pillanatai. Ha akarnak, hozzájárulnak. Ha akarnak, nem járulnak hozzá. 061-911-168 nem kell, hogy megtapsoljanak, mint hogy nem lenne jó, ha kifütyülnének. Ha felhívnak, az elhangzottak kapcsán, vagy attól függetlenül, szívesen hülök üzemi hőmérsékletre önökkel. Ha nem, akkor önök nélkül fogok üzemi hőmérsékletre hülni. Ezzel a hőfokkal nem lehet tartósan létezni. Jó reggelt! Jó reggelt! Olyan, mintha ilyen beépített dicsérő lennék, mert tegnap is ebben telefonáltam, de ma is szerintem jó, bocsánat, jó volt a műsor, Alatházint különösen. Szerintem az úgy volt eh, bekérdezős, hogy nagyon korrekt volt. Eh, én Füriesz Balástól egy dolgot hiányolok, hogy, hogy nem, nem kérdeztél vissza, amikor azt mondja, hogy a fővárosnak nincsenek meg azok a forrásai. A főváros által befizetett adók. Sokszorosan fedezik, ezt mindenki tudja. Az, hogy ezt a kormány milyen módon ottja vissza, erre hivatkozni azért az nem elegáns. Köszönöm szépen. 0619, 111, 168. Segítsenek az üzemi hőmérsékletre hűlésben. Vagy ne segítsenek. Még két hét és egy nap. Nagyon fognak hiányozni, de elfáradtam. Jó regelt! Jó regelt! Jó regelt kívánok föl! Én csak a kulcsről, hogy az annyit tennék hozzá, hogy ez egyértelműen a Fidesz bosszúja volt, szóval nem emésztették meg, hogy azért, mert az volt a pártkórház, akkor nem hagyjuk ilyen állapotba kerülni. Meggyőződésem, hogy itt erről van szó. A másik, hogy amikor mindig hogy fűrjes balás, hogy így jön ki a matek, úgy, csak úgy megkérdezni a Mátra erőműnél, hogy jött itt ki a matek. Szóval ez, ez, ez borzasztó, ez a felülő, ez a nagy képűség. Nem igaz. Nem igaz, szóval teljesen egyetetlen. Különböző matekok vannak, és egyébként is van össznépi matek, meg van fidesz matek, meg van ellenzéki matek, és van olyan, amit a lovász csinál. 061-911-168 Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Fiala Én örülök, hogy most a 16. kerület is kapott pénzt a kormánytól, mert kimere, ahogy szóval a futóroza utca a fővárosi tentartásra, és nem kapott a fővárostól pénzt, hogy szól újíták, pedig nagyon-nagyon rossz. hogy kimegyek az autómal, a futórózó utcára elég nehéz közlekedni, és most így, így lesz pénze. Örülök Úgyhogy neki. Gatából jó. Örülök, hogy örül. 061911168. Segítsenek az üzemi hőmérsékletre való lehűlésben. Már sokat segítettek, de még mindig lehet hűlni. Ennyi? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Veperdiné vagyok. Tetszett a mai nap is. Nagyon-nagyon sok mindent elgondolkoztat az ember egy ilyen nap után, és azt szeretném csak mondani, hogy nem tudom, hogy, hogy jogos-e a felvetésem, de muszáj két hónapig nélkülöznünk magát. Muszáj, hát ez fizikailag... Nagyon, nagyon ezt fizikailag nem lehet bírni. Azt kérdezem öntől. El tudja azt képzelni, hogy hogyan zajlanának a hétköznapiai, hogyha ezen információknak nem lenne birtokában, de nem a Kejfej Jancsi miatt, nem nézné a tévének ezeket a műsorait, mást nézne, mást nézne az interneten, mást hallgatna a rádióban, mást olvasna az újságban, vagy csak folyóiratokat olvasna. Mennyivel lesz ön gazdagabb, és mennyivel lesz szegényebb azon információ áradat révén, amely eljut így önhöz nap, mint nap? És ezt komolyan kérdezem. Hát elég nehéz erre válaszolnom, mert egyrészt forzasztó kíváncsi a természetem, Ebből fakadóan szinte minden erő. Vagy gondolja azt el, hogyha az a ház. Ön egy házban lakik, vagy saját házában? Házban, házban. Oké, okay. gondolja azt el, de tényleg egy pillanatra hogy az a ház leadná önnek azt az összes jelentést, mint amit egyébként én ma leadtam önnek. Leadná hogy Kovácséknál mi a helyzet a vécével, hogy Gézáéknál hogy szökött télen a hű, mert rosszul illeszkednek a nyílászárok és ez minden nap permanensen befutna önhöz. Szerintem megbolondulna, szerintem kikapcsolna ezt a rendszert, mert azt mondaná, hogy rettenetes, hogy gergeik így bánnak az, a nyilázzárókkal, de miután a gergeik lakására önnek nincs ráhatása, vagy ha ráhatása lenne, akkor a Kovácsiknál is el kéne járni, ennek következtében hagyja békén önt a ház, miért nem tud ez az egész normálisan működni? El tudja Jó. ezt képzelni? Hát ez jogos, amit elmondott. Szia. De mit csinálna? Gondolja el, hogy a vízvezeték, a, vízvezeték a vízvezeték leadna önnek egy jelentés, és azt mondaná, hogy mi a kereszt neve? Ibolya. Kedves Ibolya, a másodikon borzasztó állapotban vagyok, hogyha előbb-utóbb nem újítotok fel, itt olyan csőrepedés lesz, hogy úgy fogtok úszni a vízben, mint egy vitorláshajó. Igen, értem Értem. És közben ott lakik ebben a házban? És bízik benne, hogy nem lesz csőrepedés. Ezért kérdezem, hogy kell, -e nekem, kell -e nekünk minden nap ennyi információval? Én ugye ez, ez egy áltságos kérdés, mert ezzel foglalkozom, de azért foglalkozott az ellenkezője meg az egész szisztéma. Hogy a, javul, a javításán dolgozom-e, vagy mind dolgozom, amikor ezeket így felhordom? Én úgy érzem, hogy a javításán dolgozik, csak az a leszenetes állapot, ami ebben az országban kialakult most már több éve, nem teszi azt lehetővé valahogy, hogy a, a normális hangok és a normálisan gondolkodó... De gondolja, hogy besz beszél a lányával, vagy beszél az unokájával, könnyen lehetséges, hogy ő olyan hétköznapi dolgokról fog önnek beszámolni, hogy szerelmes vagy, hogy moziban volt, ami köszönő viszonyban nincs azzal a székelykáposztával, amivel én minden reggel önöket szórakoztatom. És ön egyszer csak azt fogja mondani, hogy hogy veszi magának a bátorságot, hogy jól érezze magát abban a világban, amitől én így vagyok akadva. És ugyanabban a világban élnek. Hmm. <hállal> <hállal> szóval hiányozni fog nagyon. Na, na, ön is nekem. <hállal> Bárki más? 061 061 168 először. Na jó, elkezdek rámolni. 061-911-168 másodszor, de mi csak kettőnél tartunk. Jó reggelt! Szia, Palguta József vagyok, Szia, jó reggelt! Sziasztok. Én meg pont most terem föl az üzemőhőmérsékletet, mert én most kezdtem a műszekomat, de azt szeretném neked visszaigazolni, de ezt mind, mindig kihagyhatatlan, hogy elmondjam, hogy te mutatod meg a világot ezzel a műsorral, és nekem amúgy, ahogy elmondtad az előbb a hölgynek, nekem úgy sok már összeszednék, mert úgy terem, hogy tortig vagyok néhány dologgal, illetve elég sok mindennel, de ezt most nem részletezem. az, te vállalod. Hát az nekem nagyon is jó esik, és borzasztó jó, hogy tudok róla. Nagyon is nem, hogy tudjak róla. Jó, de nem helyetted. Köszönöm, hogy hívtál. 061-911-168. Senki többet? Yeah. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és minden nap meglepetés. Hogyha nem ez volt az utolsó, azt holnap észre fogják venni, 3 hét után, de még hét előtt. A két időpont között, mármint a mostani és a holnapi között, döröpont, fialajanos gmail.com.